Descobreix noves músiques. T'atreveixes? Cosmos Radio. Music of the world. Un món de músiques. Oberta a les músiques del món. Recerca i difusió de sons i artistes.